أعوذ بالله من الشياطين الرجيم فالهاذا فراق بيني وبينك سأنبئك بما لن تستطيع عليه صبرا أم مَسَاكِينَ فكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُمٌ يَأْخُذُ كُلَّ صَيْدٍ نَصِيبًا وَأَم مَالِغُلَامٌ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنًا فَطَشِينَا أَيُّهُمْ يُرْهِقُهُمَا ظَفَشِينَا أَيُّهُمْ داو فكان ليونا لني في المدينه وكانحده koi ja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 اللهم اجعله لنا نورا و اماما وهدى ورحما واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وهممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار اللوه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين وكيلو بيتا توليايلا يوتي الذي وفى الخضر عليه السلام يا كي عجابه ambao كوغواهيري yake Yalimfanya nabii Musa alaihi salamu Kuyakemea leo tukakifika aya sabini na aya zifuatazo tutapata tafsiri na maana ya kindani قال هذا فراق بيني وبينك سانبيك بتعويلي ما لم تستطع عليه صبرا قال نسمعني الخضر هذا فراق بيني الى المشار إليه bilafzi hadha chenye kushiriwa ni jambo ambalo ni mukaddar lililoko katika akili nalo ni Sharti aliyenyekea mwenyewe nabi Musa alayhi salam pale aliposema in sa'al an ba'daha Fala tusahibni akanye yakea sharti nikuuliza tena baada ya hili Bimana amejibakishia only one chance na chance hii alimaliza wale alkhidri alipolinyosha na kulinganisha uleukuta uliopondoka ulio kuanguka Nabi Musa alayhisalama kamwambia la ushita latakhassa alayhi ajra ungelitaka ungetukua ujira usiwafanyie watu wa mji hawa mabahili wao kutukaribisha wakatunyima chakula watohawa hawastahiki kufanyiwa kazi bure Tukuwa ujira tukuwa malipo angalau tinunue chakula kwa matamshi haya akawa nabii Musa alayhisalam amemaliza chansi zote hadha siraqu ay hadha alladhi hasala alaan wa firaqu baina na ndio wakati wa kufambanukana kama yukal ashartu amlaku alaika amlaka ukijekea sharti ni mawili ile sharti iza kuwa ni dhidi yako ukienda kinyume au yaweza kuwa kwa manufaa yako sharti ile dhidi ya nabi Musa ika mwenyewe ndiyo ilotamatisha usuhuba na mawasiliano baina yake na alkhidri Kala hadha firaku Beini wa baynika firaku hapa ni firaku itisalina kupambanuka na huku si kwa kuteta ni kule kuwasiliana ule usuhuba wa kutafuta elimu na tukasema siku za nyuma elimu iliyokuwa ikitafutwa hapa ni elimu ya baqin tofauti na ile aloizoea Nabi Musa alayhi salamu alizoea yeye kusukumwa kwa sheria ya Taurat alokuwa amekalifishwa na Mwenyezi Mungu kuitekeleza kwenye maisha tofauti na al yake ni future ya mustakbal yake ni end results na pigia ya mwisho kabla yetokea akiitambua akijua Kala hadha firaku baini wa bainika bayni wa baynika uduluhu baynana yatosha kukuisemwe hadha firaqu baynana Bainana bayne bainana, tusis lakini hapa kurira bayni wa baynika fundu wakati wa kupambanukana mimi na wewe hivi takid ku hakuna tena chance nyingine biz yakwisha mlango utafungwa basi sa unabiuka bi taawili ma lam tastati alayhi sabra sa unabiu ka asli yake ni al imbaa nao ni al ikhbar bil akhbari shahabari ya Matukio haya hayakuwa ni sahali kutoboa jahazi kumtinda kijana na kulinganisha ukuta na kuweka wima Yote haya ni mambo mazito Sa'um sa unabiuka ai saufa ukhbiruka Maana Al-Khidri amwambia Nabi Musa alayhisalam lan atruka Wafi wa fi nafsi siwezi tutengane tukambarakane mimi nishike njia yangu na wewe ushike njia yako hali yakuwa katika nafsi yako una maswali ili kusiingie kitu katika moyo wako sauf aukhbiruka bihaqiqati hadhihi alaf'al alati i'taraḍat 'alayha mpaka nikueleze uhakika uhalisia undani wa haya matendo yaliwafanya mimi nayo ni matatu ambapo wewe uliyapinga hilo moja ili ulisema hii ni safari ya kutafuta elimu angemwacha bila kumpasha habari na kumweleza angepo nabii Musa alayhi salam hajafaidika na elimu yoyote atakuwa ametoka na maswali na tatoka na dukundu moyo kwa alkhidri atkeleza ile mission aliotoka nabii Musa alayhisalam nao nikupata elimu ambayo yeye haijui sa unabiiuka bitaawili ma lam tastati alayhi sabra ki bitaawil taawil kitu kutoka asili yake na chanzo chake lakini matumizi yake hapa katika hii aya nane. bitawili ai tafsirun li gairi ghairi ni tafsiri ya kitu ambacho hakiko wazi kule kutoboa, ظاهرياتك تفاوتك مع حقيقتك وعمقك. وقد ذكر explanation kutoka الخضر، كأنيني ألفى يالي اللي يفعل. سأُنبيك بتأويل. أي لتعرف جيداً أن كثيراً من الأمور الظاهرة بشكل معين قد يكون لها شكل اخر ومعنى اخر ومعنى اخر يمكن ان يغير الانطباع عنها بطريقه حاسمه اتكاجوي مبو مينغي يانوتوكي انكسما علم ني بركتيكال نهاف قضاء يا منئذم na mambo yanayowafika wanadamu katika maisha yao kila siku. Mambo haya temengine kwa dhahiri yake. Weza kuiona vingine. Lakini kumbe mambo haya yana maana mengine. Lau tiyajua yatabadilisha mtazamo wako na hukumu yako kwa mambo hayo kikamilifu sa unbiu kabitawili ma lam tastati alayhi sabra nitakueleza habari na uhalisia wa matendo yangu ambayo wewe hukuweza kuyavumilia hapa nitaarihu billawmi ala lisiyan nabimuusa alay salam alaumiwa nal khidri kwa kufanya haraka kama nyingine ukiona jambo usiwe mutahawwir usifanye haraka kukemea Lawama ya pili adam sabri na kusubiri kuanzia walipokutana Alkidri alay salam aliweka sharti aya 70 sayinit sabani fala tasalni an shay'in hatta uthi laka minhu Zikro sharti ya kusuhubiana na yeye katika safari ya kutafuta elimu ni kuwa nabii Musa alayhi salam asimu li dhichochete angalie azingatie anyamaze kwa ahadi kuwa yeye mwenyewe alkhidri kama mwalimu kwa wakati au ona yeye munasibu atamwelezea Nabi Musa alayhisallamu undani wa matendo yake kwa si ati amekataa kumwelezea lakini timing ni kwa chaguo la nani lal khidri alayhisallamu kwa hivyo amlaumu kwa kufanya haraka na amlaumu kwa kutokusubiri qala hadha firaq bayni wa bayni saunabingu kabitawili malam tastati alaihi sabra ni hili watu hao wawili na nawali safiri pamoja katika usuhuba wa mwalimu na mwanafunzi kwa nabi Musa alayhisalam aliishi experience ya vituko kwa macho yake moja kubwa kuliko jengine ikawa yeye kuhimili na kunyamaza hakuweza na kuwatwa hivi mwisho wa safari si adabu za usuhuba haijudu kwa wanaosuhubiana wakipambanukana labda umetafiri na mtu Musi kwa kwaاختilafu yahitaji annafariqa ala wifaqin wa labda msafiri mtoka Tanzania mkuja Kenya ukishifika mkiagana kila mmoja amridhie mwenzake na muafikiane mukipambanukana kwaاختilafu kwa kuto kuelewana hii yaweza kukua ikaleta kukatana kuteta kwa sababu zile tofauti katika safari zenu hamkuzi tawazisha na hamkuzieka sawa amma as fakanat limasakinna ya amaluna fil فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا كنزيه 79 بدات الاجابات على علامات لسفاهه التي ارتسمت في ذهن النبي موسى عليه السلام كنزيه 79 ما يجب kwa zile question mark zilizoko katika akili ya nabii Musa yale Ye matendo aliyoyafanya alkhidri jawabu zikaanza kutoka ama saphinatu ama lile jahazi jahazi lipi allati kharaqtaha lile lililotoboa kwa kukoboa ubao wa mbele kwenye lile jahazi Ni muhimu kujua anna sagaraka lam tuaridh lil khatar, lam lil kule kutoboa hakufanya lilejahazi jahazi kuzama ile li jahazi liliharibika lilipata damage lakini liweza kwenda mpaka kwenye bandari nikayegeshwa pili wa lam tugriq fiha wala hal kuwadhamisha wale wahusika wa kuwili katika kisa hicho nao ni nabii Musa na Al Khidr alayhim sala wao pia walifika bandarini waka shuka ndio wakatoka kama ile mtoto akafa nini kama mtinda pia abiria waliosalia pia hawazama kwao tuelewewe kule kutoboa kule kuharibika kwa koni limited kwa kiasi amma as tu fakanat lima sakinah lima sakinahianza na al lam ni litamliki nilitamliki yani mamlukan lahum dilijahazi ni milki ya maskini masakin ni jamu ya miskini. moja ni maskini wengi ni masakini ina maana jaji hili la milikiwa na watu zaidi ya mmoja watu kadhaa kwa hivyo ni joint ownership ni miliki ya watu kadhaa fakana limasakinna maskini hawa nani maskini huyu Siyo yule aliotajwa katika aya sitini ya surati tauba aya iliwataja al asnafi thamania walembea mbeania nani katafuga zaka inna masadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina 'alayha walmu'allafa qulubuhum wa fil riqabi walgharimin wa bin sabil sabili llahi wa bin sabil kupewa zaka mafukara masikini wenye kuikusanya zaka na kuigawanya walioslimu wenye kuzoezeshwa nafsi zao mateka au watumwa sita waliona madeni wakashindwa kuyalipa saba katika jihadi nane mpitanjia aliyekatikiwa na safari yake watu hawa sampuli nane kuna walmasakin Maskini huyu ana tafsiri tofauti kwa mafukaha sie huyu amma safinatu fakanat limasakin kama kuna maskini amilikijahazi si yeye huyu huyu muradi wake ni adhaifu alladhi la quwwata lahu wala satwata liqillatin fil adadi maskini huyu ni yule mnyonge asiyokuwa na nguvu asiyokuwa na pawa kwa sababu idadi yao ni kidogo tena wana kusimama mbele ya mfalume twahuti kwa maana yake inmas safinatu liqaumin du'afa taqtadi zalika arqata alaihim warqata bihim kwa jahazi hili ni miliki ya watu wanyonge unyongo huu wastahili wahurumiwe na wasikitikiwe Kiswahili leo tafikia mtu maskini ya Mungu ameumia vibaya kuntokea ajali mwenye gari ameumia maskini ya Mungu ameumia vibaya gari labda Pajero milionea lakini maskini hii ni maskini ya nini ya huruma amma safinatu fakana lima ya'maluna yaameluna fil bahri ay yaktasibuna biha jahadhi ya hili ni sababu yao kutafuta riziki imma kwa kubeba abiria kama walivobeba nabii Musa na al-Khidr tukasema bi ghairi nauli bila nauli bwerere bi maana waliobakia walibeba kwa nini kwa nauli kwa hivyo kuna passenger kuna abiria ile nauli Ndiyo ya amaluna filbah sababu yao ya nini ya riziki pili pia wabeba mizigo majahazi ni nizo of transport mpaka leo kuna makontena bebwa na meli awisaini pia uvuvi huvua watu kwenye lile jahazi lio baharini kwa hivyo ya amaluna bilbah filbahri wafanyao kazi baharini wakitafuta riziki sawa fa aradtu anaaibaha ai aibin nikataka kuitia ubovu kwa kutoboa hapa wala aibu yumkinu islahuhu kuna kutia aibu ni maana kitu kiko kamini kutia aibu ni kutia dosari kidogo tofauti na kuki maliza kine kitu kwa hivyo al aibu yumkinu islahu angobwa kibao ikifika bandarini waweza kufanya ripea, ukaregesha lile lile bao lakini muhimu lengo nini inqabu asafinati min igtisabil muqtasibi Lengo ni kuliokoa lile li jahazi. Kulisalimisha lisije likanyakuliwa. Wakana waraaum malikun yaakhub kullat safinati rasba. Wakana waraahum Ki lugha ki hivi hivi warani nyuma. Na alkhidri akasema matendo yake yanini future mustakbal naionaangalia nini na pija ya mwisho na jahazi likenda lenda vipi mbele halendi rivers kwa hivyo hapa kirugo kitafsiri warani nini nyuma lakini kihakika mufasiri na wasema wa warahum ai amamahum mbele alkhidr alijua mbele ya safari kuna nini kuna hatari ndipo alipotoboa lile li jahazi na katika Qur'ani mara nyingi kitumika waraahum Yaja jabi maana amama kama katika aya sita surati Ibrahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema min wara'ihi jahannam wa min ma'in sadid wa min wara'ihim na mbele yao nyuma yao mbele yao kuna nini jahannam bimaana adhabu yao ya wangojea waisqa min ma'in fadid wataingia katika jahannam na humo maji ya usaha na damu kwenye donda kion ni donda walatoa maji na usaha hicho ndicho kinywaji cha watu wapi leo duniani wewe ukiona washika nini washika pua lakini hicho ndicho kinywaji cha watu wa motoni lakini hapa muhimu min waraihi ay amamahu mbele yake wakana kana warahum malikun ya safinat gasba mbele yao kuna mfalme الفلمي هوي ني فلمي واليم ياخذ كل سفينه اشكوا كل سفينه اي فاليحهين سالمتين اشكوا كل جهاز لذوري امبالو هل يغاربك الفلمي هوي انيكو Valim. ni kama mwizi mwizi atakuwa kizuri ama atakuwa kibaya tukuwa mfano msikitini mwenye kuiba viatu msikitini aiba viatu vilivyokatika ama atakuwa viatu vizuri ehhe vizuri kwa hivyo yeye angalia kila jahazi nzuri isokuwa na aibu isokuwa na kasoro roichukua tena basba ai ghasban min ashabiha hapa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atubainisha نوع vipi akodisha iwakuomba iwanunua la la la, la. ni mfalme walim anajeshi anapawa na tukasema nile jahazi li maskini ya Mungu hawana nguvu madhaifu kidogo idadi yao ni wao kapteni nahodha na wafanyikazi wa jahazi hawana nguvu kupambana na jeshi la yule mfalume tukio hili lina mafundisho makubwa mno kwanza mpaka leo dhuluma ya utawala mbaya waendelea leo ukishindwa wewe kulipa taksi na land rent au diuki kama nipoti gari lako latibwani latibwa mnada kwa duni thamani kama ni nyumba yako hujashindwa kushindwa kulipa land rent yetafimbwa mnada dhuluma zaendelea kwa sababu utawala na nidhamu na mfumo mbaya sashabat kulubu pili lilipotobolewa Lile jahazi kwa bahari ya mambo mihasara kwa wale wamiliki Nao ni, ni matakina ya amaluna ni kama leo uje uharibikiwe kiuchumi kwa bahari ya mambo utaona mshakula hasara ukifika mbele Tahamaka kuna mfalume yule mfalme akagua kila jahazi zuri alinyakuwa lilipofika lao akalona limetoboka akaomba nini nenda wakati huo sasa ile napige ilipotokea ikabadilika badala kuwa nishari imekuwa ni nini ni ndo mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala asema waasa an takrahu shay'an wa huwa waweza kutukia kitu yadhili ntobolewa kumbe mbele ni nini niheri pili tuje kwa wabiria sasa kwa wabiria aweza kuona tena mengine amekimbiliwa na ndege metokea kisa mtu amchelewa akifika airport ndege imefanya nini imemkimbia isharuka pale aona ni ni vibaya baadaye ndege hiyo hiyo ikapata ajali ikaanguka waliopanda wote wakafa ishatokea ama isha tokea yule nokimbia yemshukuru yu mungu kumbe kule kukimbiwa na ile ndege ndiyo salama ya roho yake koi ndo qawa ya mwenyezi Mungu weweona jambo kwa dhahiri ya jambo Nibaya baya kumbe mbele yake baadaye ikakubainikia ya kumbe pale ndio salama yako pale ndipoheri yako aya 80 wa amma alghulamu fa abawahu an yurhiquhuma wa kufra aya 80 Yabainisha tukio la pili wa amma gulama ama yule kijana tukasema kijana huyu hajabalige na kwa kuwa hajabalige hana dhambi latini allazi kataltuhu alkhidr asema yule kijana niliofanyeni lomu kwa kumkatakishwa fakana abawahu mu'minaini ikitumika abawahu hapa kwa maana abuhu wa ummuhu babake na nani na mamake Muradi wake, wazazi wake, wote wawili walikuwa kwa mu'minaini walikuwa kwa ni waumini tena waumini wakikweli ile imani ili katika matendo yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ibakie ikite iene iidhirike fa khashina ay yurhiquhuma tughyana wa kufra Fakhashina. Yatokamana na al-khashiyatu. Al-khashiyatu tawqa'u zalika law lam yutadarrak biqasmihi. Tukaogopa, tukachelea. kuwa law hatutafiliza, kumua basi mambo yatakubadilika yatakuwa mengine. Fakashina an yurhiquhuma ya al wa huwa an yuhammal al insan ma la yutwiquhu ni mtu kubebeshwa kile asichokiweza kikamlemea akachoka akashindwa ndo mtu badaka nyingi ngumu sema mimi ni murha bi ile kazi imenilemea Ngalia ijazah ya Qur'ani katika lugha mtoto awalemee nani wazazi inawezekana leo kuna wazazi wangapi wamelemewa na watoto wao mtume atakuja kwa mamake ni pesa ata kutumia uraibu labda mama atakwenda mbio atafanya kila fanyalo lakini lazima ampe nani mabembe kwa bisovati badala mtoto ampe nani mama enakuwa mama mtumbikia nani sasa mtoto fakashina ayurihquhuma tughyana wa kufra tughyana ni atakwamana na tagha soka ayjawabal hadd fi al'siyan huyu mtoto kwa elimu ya Mwenyezi Mungu iliyokamilika ya ghaibu ajua kila mmoja wetu hapa ni wapeponi au wa motoni katika matumbo hatujazaliwa hutuma malaika aandike ni shaqiyun am am sa'idun ni mwema ama hasa mtu kauliza ah Mbona kisha tupawe mtihani hapa wala nablu'annakum bishay'in zil khawfi wal ju' kwa nini si ati mungu hajui ili yale ayajuao kwa elimu yake ya ghaibu zije katika alamu alamuduhur mungu alijua kama huyu atalewa kwa hivyo kule kujaribiwa kwa nitokee kama vile Mungu alivyoandika pili liyaka عليه الجزاء ili kutokee malipo si kuna malipo pepo na moto mpaka ujaribiwe tatu asimamisha hoja ingekuwa tukipewa chance hatukujaribiwa tukatiwa peponi tu ama motoni tu atakaitiwa motoni atasema ah Mungu unnionya amen ungenipa لا singefanya hivi wa kufra huyo kijana ambaye alkhidhr alimuua mwenye zingu kwa ukamilifu wa elimu yake yatakaokuja alijua kama huyu mtoto ni kafiri ndivyo kafiri wazazi ni nani waumini lakini angechangia kuwapotosha wazazi wake Faaradina... ايعبد لهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحمه اياتمانا موجه فاردنا اي بقتله هابا تونا لغه imbadilika pale fakhshina hapa faradna ni ni vamiria watu wengi haliakuwa aliofanya nani limmoja alompindako le mtoto nane ni alkhidr lakini hapa asemwa faaradina fakhashina mtakallim limmoja lakini yoadhihirisha انه musharikun lighairihi filfi'l ndio alofanya ni yeye peke yake lakini kuna mwingine aliyeshirikiana naye katika kile kitendo naye ni nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aladhi Ittalaahu ala zalika Mungu ndio alomjulisha kwa kijana huyu manake mambo ni ya future bado ni mdogo ule ukafiri haujadhihirika lakini ni future na natija atawatia wazazi wake katika nini uovu na ukafiri na pija jahiliika alijuaje kwa wahii kutoka kwa nani mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hii ni tofauti na ile jahazi jahazi na faaratu na aibaha wa kana kwa sababu yoyote yule katika kisa ya jahazi alikuwa akiishi kwenye maeneo yale yule mfalme toaguti mungu tasib valim, kila moja sifa yake ajijua kwao uhitaji elimu ya ghaibu kwa wajua tukipita pale ile jahazi tafanya nini kanyakuliwa lakini kuhusu huyu mtoto bado ni mdogo lazima mtu ajue ilimu ya nini ya ghaibu na hakuna jiuaye ila Mwenyezi Mungu alipomdhahirishia nani alkhidri na akandhahirishia al duna dunanan duna nabi Musa alayhi sala fa aradina an yubdilahuma yubdilahuma yetoka manana alibidan alibadal raf'u shay wa ihlal akhar mahallahu alibdal nikundu wakitu ibadilisha kuna hi kalamu. wa iondoa labda hianbiki kisha mahala pake weka nini Kalamu nyingine inayoundika kwa hivyo mungu hakuwapokonya tu yule Ika mtoto ikawa basi hawana tena mtoto mwingine bal alitaka awaondolee huyu na badala yake awalete nani mtoto mwingine aina gani ayu huma rabbuhuma tana minhu zakatan wa aqrabu ruhma ataka mtoto zakatan ay taharatan anil kufri wat tugyani. mtoto mwema bora mwenye kufuata dini Mwenye kuwatendea wema wazazi wake wa aqraba rahma ai rahmatan bi wa barran. atakuwa na huruma wa na wazazi wake tena atakuwa akiwafanyia wema Angalia irada ya Mwenyezi Mungu na rehema yake na lutfi isiyoonekana Ni lutfun khafi kwa hawa wazazi wawili ambao ni waumini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka waishi painful experience ambao wazazi wengi waishi nao ni siraa baina al-afifa wal wajib. leo si siri kama mubasa kuna watoto wamekuwa majambazi waiba kuna watoto waraibu wengine ni paka watumia brown wa mkoani majanki Watoto hao walipoanza kuiba, waliaba nje ama waliiba nyumbani. Kisha wakaiba skuli madrasa jirani. Mashitaka kipelekwa kwa wazazi. Badala mzazi kumkanya, kutekeleza wajibu, atanganyini mahasidi mamtukie mtoto wangu kwa hivyo badala kutekeleza wajib ile atifa ile huruma ya uzazi na kumpenda ikamfanya yule mzazi apotee aingie kwenye makosa pili wengine watoto ni mapusha auza brown pesa zile atizipeleka nyumbani mzazi zao nyingi badala kuzikataa hazi azipokea ndo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika surati at asema ya ayuhal amanu inna min azwajikum wa auladikum a'duwwan lakum fahdharuhum enyi mu'amini katika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maadui wenu basi jitahadharini nao weza kuza mtoto kuna wengine waomba hawana watoto aomba mungu ukiomba omba waheri ukiomba omba mtoto waheri wako wale waliozaa leo mtoto junky mtoto mwizi kesi mtoto anampiga mzazi wake yule mzazi yajuta afadhali singemzaa Afadhali Mungu asingenipa huyu mtoto. Sasa Mwenyezi Mungu kupitia Al-Khidri ndo ukifiwa na mtoto usilie ukasema ah Mwenyezi mwanangu. Bado ndogo kabla wakati wake hujui lau angebalige angekuwa namna gani. Wa asa an tuhibu wao ni sharu lakum soto mbili bakarah aya sita uwezo ukapenda kitu kumbe ni shari angalia mambo ya qadha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama ukifiwa na kipenzi chako mwanayo mkeo omba Mwenyezi Mungu akupeheri bora usilie ukasema Mwenyezi Mungu anionea anlekezaje kisha kuwa mzee aniondolea mwanangu huyu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mfano huu atufundisha kwa hii kavaa yake kwa dhamiri weza kuona jambo ni baya kumbe kwa undani kuna khairi kubwa aya themanini 82 wa amma aljidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك أن يبلغ اشددهما ويستقريا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري zalika ta'wilu ma lam tafsi'a alayhi sabra wa amma aljidar amma ula ukuta ule ambao yuridu ay yanqabwa ule ukiwa ukininginia umepondoka umekurubia kuanguka ule ambao alkhidri fa aqamahu akasimamishawima tena bure fakana Ligulamaini yatimaini ulikuwa ukuta ule ni wawavulana wawili mayatima fi madina kule mwanzo lugha imetumika nini karya kijiji kwa moyo kutumika kijiji gani hichi abau anybajfuhuma Waliokataa kuwakaribisha na kuwapokea waliokatafu wapa chakula kijiji ambao wenyeji wake ni mabahili ni watu wabaya lakini maajabu penye hipo kijiji kuna watoto watoto hao ni mayatima wakana tahtahu chini kimia ule ukuta kana kwamba ule ukuta ni alama iliyoficha tahtahu kanzun kanzun. ni kanz nimalana jasiima nimani mingi kanzi ni treasure Ukisikia treasure wewe wajua wazi kuna mali mingi. Na kila ni aldhahabu walfidha. Treasure ni kama kasha. Ndani yake mna dhahabu na na fedha. Alzajjaj. Akifasiri aya hii atsema ni maaruf katika lugha an-kanza idha ufrida fa ma'nahu al ikitumika kanzi peke yake Pasina chochote mbele yake ina maana ni mali mengi yaliyozikwa chini ya ardhi na hapa ikazikwa chini ya nini ule ukuta lakini ikiwa ile kaanz na kitu kwa sababu katika lugha hutumika kwa maana mingi Unfano katika hadithi iliyopokewa na Bukhari an radiyallahu anhu ma qala sallallahu alayhi wa sallam al kanzun la yafna kukinai ni mali ya Ye, ni mali mali bi ni utajiri tafauti kule kukinai umetosheka Wakana تحتو كنز lahuma chini ya ukuta ule kwa kuna treasure kuna mali mingi yaliozikwa Wakana amuhuma Saliha na baba yao alikuwa mtu mwema kwenye mji wa watu wa ovu ndio mama yule baba akazika ile mali asli yatima akiwa ni mdogo ile mali hupewa wasi hupewa mtu kuisimamia mpaka yule yatima atakapokuwa mkufu lakini mji huu watu mabakili yule baba akaona hakuna wa kuaminika kupewa ile mali ila aizike wao chini ya ule ukuta ile ukuta ndiyo alama ya wale watoto kwa chini yake kuna urasi wao baba yao wakana umhuma salihah kwa kuwa baba yao ni mwema akatumwa alkhidri tukasema ule ukuta wafanya nini? waporomoka akatuma alkhidri au hifadhi uliokuta ile alama ibakie na ile mali ifitike chini fakana salahuhu muqaddabiyan bi riayatihi waladaihi وحifdh wa mali. malihima kwa kuwa ni mwema ndo mwenyezi Mungu akamtuma alkhidri aihifadhi mali ya watoto wake ambao ni mayatima faarada rabbuka akataka mola wako ai mola nani mola wako wewe nabii Musa faarada rabbuka ai malikuka Wamudabbiru mudabbiru amrika hapa awafa rabba ila dhamiri musa tashrifan lahu kwa yote yale nabi musa aliyoyapinga akiona maajabu hakukosa aliangalia tu kwa mtazamo wa sheria ya taurati na mwelezi mfa arada rabbuka mola wako ni heshima apewa nabi musa alaihi salamu ayablugha asuddahuma ay kamalahuma wa tamama mungu akataka ile athari ibakie ile alama ibakie mpaka watakapokuwa ni wakubwa na akili zao na fahamu zao na nguvu zao wiende wakaitoe ile treasure ile kanzu ilozikwa wanufaike na ele mali wa kanzahuma tasawwar ingekuwa al-Khidr hakuweka wima lile ule ungeporomoka ile mali inge wenye mji ni hao mabahili wangeyata ingekwenda ndo akatumwa al kwa amri ya Mwenyezi Mungu ai ulinganishi na uweke sawa yote hiyo rahmatan min rabbik lahumah ku hawama Wawili bimaana hawa marhumina min Allah amipokea ibn abi hatim kutokwa ibn abbasin inna Allah yusulihu bisalahi rajuli Waladahu Wawalada waladahu wa walada waladahu kwa kutengeneka wewe baba munyezingu kutengeneza watoto wako na wajukuu zako kokicha wewe kupotea watoto wako baada ya kufa kwako ukitaka watoto wako wawe anza wewe kumchanani munyezingu kuwa wewe mwema na Mwenyezi Mungu na atohifadhi watoto wako. Wama fa'altuhu an amri. Wala siku yatenda hayo an amri. Ai wa ra'yi, sikufanya hilo kwa rai yangu, kwa akili yangu. Bal fa'altuhu bi amri la Nimefanya kwa amri ya Nani? Bw ni dalili kuwa huyu ni nabii na yote aliyoyafanya haya aliyafanya kwa wahi kutoka kwa nani Mwenyezi Mungu. Dhālika ta'wīlu mā lam tasfa' alayhi ṣabra. Amaliza aya akisema dhālika ta'wīlu. Hii tafsiri. Ya yale ambayo lam tasfa' kifasi kina tastati'a ayatina 7 innaka lan tastati'a ma'iya sabra mwanzo tastati'a ina harufu 6 t sin t t y a tastati'a harufu ngapi 6 kisha katika aya 78 kulienda kwi Somalia sa unabiu kabita ma lam tastati baina tuna ain hakuna nini hakuna ya angalia aya 78 hapo tafauti na 77 77 inao ziko harufu sita hii aya ya mwisho ambao ni aya mbili. Dalika taawilu ma lam kas Hakuna ye, hakuna nini hakuna te. ziko ngapi hizo harufu ngapi nne ilianza sita ikawa tano imemalizika ikiwa na ngapi 4 Sasa huku kupunguzwa kwa vipi Ili pungua kwa mengine kwa maana ya lugha Pale aliposema Ma lam tastati' hi ni harfu jazim ikatubwa indee ye kwa sababu ya lugha ilipoingia lam harufu wikawani harfu gha hi asamani na mbili lam tastati' hi mipunguzwa kwa maana ya kibalagha galia tastati' ni mzito kwa maana yale matukio ni mazito katika akili ya Nabii Musa alayesallam kutobolewa jahazi baada ya kupandishwa bure eh ya punda itakuwa ni mateke pili mtoto mdogo hana madhambi akauliwa tatu tuko na mahali mabahili tunanjaa tukaomba chakula tukupewa wakatukaribishwa kisha wao wajenga ukuta bure matukio mazito lakini yalipoelezwa yaingia ya kilini tatawish wa ya wawazi na yawamepesi ndo ikawa dalika tawilu mala tafsi alaye sabra hiyo ndio tafsiri ya haya ambayo ambayo wewe hukoweza kuyasubiri na mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala اتولي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على جل ذي القن يا ارحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم و عليكم ورحمه الله وبركاته